Întâlnește o trăsură în care se plăfă un boiar. se se uită cu băgar de seamă la cucoș, vede în clonciu o și zice VZT-ului. Mai VZT-ule! Da, cunașule. Vezi ce văz și eu? Ce să văd, pănașule? Uite la arătarea asta. Păi arătarea asta este un cucoș. Mm, cucoș, cucoș, văz și eu. Că nu-ți chior, dar ia vezi ce are în pliscă? Nu cumva e o punguță? Ei, și Matale, ce să caute o punguță în pliscul unui pucoi? Ia dă-te jos ce vezi mai bine. veze o se dă iute jos și cum face cum nu face, prinde cu coșul și i punguța o Așa, așa, să zic că nu m-am înșelat, o punguță are. Ia să vă e înăuntru. Ii. Doi galbeni. trei drumul, vzp Cu coșul supărat, nu o lasă și se ia după trăsură strigând... Ha ha ha! de-o larma iscată de cucoș, cum ajungi în dreptul unui fântân, zici VZT-ului Mai ia cucoșul istobraznic, și-aruncă-l în fântână și el Dar nu-i păcat, boierule, de frumusețe asta de cucoș, să zacă în fântână Păcat, ni păcat, tu pe repede ce-am porucit vzt -ul.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 Zboară-ne acolo afară și se ia iar după trăsură Urii, urii, mai, da te-aș cu noi mai mă, ce cucoșe-i ăsta te lasă că ți-o-i da eu de cheltuială măi crestatură <cogul> Din <de intunata>. tălaltă <fie> Băierul cum ajunge acasă zice unei babi, să o prindă cu coșul să-și arunce în cuptor Baba face cum zice stăpânul și aruncă cu coșu în cuptorul încins. Cu coșu cum vede asta mare nedreptate, începe aversa la apă! <fie>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 Da, Ia-l de pe capul meu și aruncă-l în cireada boilor și a vacilor. Poate vreun buhaie l-o lua în și-o scăpat de spalare da, vezete ia cu coșul și l-a zvâne în <gântu -vă> A Apoi să vezi bucuria coșului! Înghițea la boi și la vaci până a izclămit toată cireada Și-a făcut un ce mare, mare cât un mur.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 Ce să fac un cucoș cu o punguță cu trei bani? Păi nu vezi omule, că până acum ai mai mult decât prețuia punguța Nu, nu, nu dau! Mai bine, îl în camara cu bani. Poate că înghiți în galben, s-o neca cu unul și-o-mi de dânsul. Și boierul cel hapsânt îl aruncă pe cucoș în camara cea plină cu băneli. <oose>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 Când ajunge Cucoșul la casa Moșneagului se oprește la poartă Și mândru nevoie mare începea cântat Cucoșul! <fie> Cucoșul! Moșneagul cum aude glasă Cucoșului iese din casă Și când aruncă ochii spre poartă ce se vadă? Cocoșul său era ceva desperiat. Elefantul ce se părea un puric și pe lângă acest Cucoș Și apoi în urma sa veneau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 Moţneagul, văzând aceste bogății, nu știa ce să mai facă de bucurință după mereu cu toşul, dezmergându-l și cerându-i iertare Că se luase după gura babii și l bătuse e, Baba când a văzut toate acestea, îi sclipeau ochii în cap şi plăznea de A stat, i-a aceasta, iar când n-am mai răbdat-o inima, a venit la moţneagru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 Baba se duce, atunci se afle ce i-a făcut găina. Și când să uităm cuibar, ce să vadă? Găina, o oase, o mărgică, baba, când vede că ji-a joc, de ea o prinde, jobate, jobate, până o moare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 negu și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine Iar pe cucoș îl purta în toate după dânsul cu salbă de aur la gât Și încalțat cu ciuboțăle galveni și cu pinten la călcâie Deci se părea că e un vițeaz frumos Și nu un cucoș de făcut cu borș